Egunon, arnazketa batzuk, ingo jo boin. Hogei arnazketa zakon, ahotik hartutea, eta botata ere bai. Eta hogei garrengun, egun ez do botako arnaza eta eutsingo dugu. Eutsingo dugu eta inderra burualdea bezala ingo du, burualde indertu ez da. Kakainera egin bezala. Eta gero eh, mare ilu eman eh, aurreti bota, bera? Bat, bi, ta non santiaño eso bueno o dite eso Zatarra elitzek hori, eh? Zatarra uh, elitzek Jendik, ba bitzen neion bezala epatio gona da Baina eh, norbean, buru epaitze derriortzi hori, eh, eh? Izen jais, espilkaiek Ostia, da gero ez tala epatio gari Horto, teknika bat, zikoen teknika bat, bikoteka jarri Eta hau inozan, eh, arko iriz komunidadian, Nafarroan Egon zan, elargo gaiaren amarka da ziren hola hmm. Izen bat uh -huh. en henei zakorren izena atpai... Baxina o banixa o lako zoze Baxina politio, eh? Vanicia, os vaixina mai. Ori, bueno, Eta binaka 5 egun segido, binaka bata bestei galdeketan. Zu seinsera. Cebeño, 5 egun 5 egun segido. E un, bain, nah. ez, denpo denpo adana gustat. Denpo na segido, 5 egun bata bestei galdeketan su seinsera. Tornan, hasierako erantzunak eta bukaerako oso diferente dira. Agora no has tengo yo un personalia digo, claro. Por eh pasó persona mitigo, Oxo, ikasi zian se han justamente, entendí. Eh, oxo que ni casi se Alemanin droain da, bueno, pizka la semana, oye, eh? baina igual, igualdik. Oxo gentza cogiu, tipo junoan India da, oxo berezektan hartu zian. Oxo secto de Salvan, Californian, eh Indian. Ah, Indian. Eta eta, oa, eta gero e, Oregon. Gero Oregon. Ah, Oregon. Eta, Oregon. Bai. Madre, eh, bala, bala. Eta Eta hori, eta gero, bueno, nixun itxan bere, taier batea. Oixona? Bai, ez zati hartina. Eta, ba, eta biharren temporadi, taier horrena, eh, o temporadi, biharren, asiera noan, eh, mujeres y hombres, o... Y viceversa? Ez, eh, género, talaga, ozak. Gero lago ez ez ginean eta, bueno, konstelauta lago mobidak. Segu alo inala iruruten fazin eta laoste izan zela zuretzat? Ba, bainior ilumino ez zela inetxan. Bezela, ez. Eh, Ilperton ilumina indala ez atie, geitxu ez zela, jakitea ez erdan iluminatzia. <susk> Zaneat ez? Azko itxe jepa, horriboruz? Ba, baino, bai, ni bezela, zagoiat, bezela. Ja. Eta... Bai, eta horre txurie, ba hori hiru eh, egun da galdero alkarri aldetu, Abaio. izen eiz. Eh, me socorrinseun. Es esniges, no ya oso gerto personate. Tipo nekin. Haben jog. Ah, txet txet. Osho, osho bizti, eh, es que gratis da, eh? Por que esan hordezan da lana porco. <risa> <risa> <risa> vale, vale. Bai, Barkau. Bai, <coughs> hori. Sí. Igo la horticita, igo los so, Montianori. Si Ser. Sure. Eh, aurika te que Bai, beste argi, argi o Arcoiris, o sea, bai, bai, bai Arcoiris. Arcoiris, comunidad de Ocean, comunidad de Antzeako bat, baina euskal, o sea, oso nasaan americanua, o sea, macro asunto, o sea, Baina hemen el líder Bai, Emilio Fiel Emilio Field. bai, jareketan tantau, Tipo Orco, Emilio Fiel Or, Oi Zaragoza, un zan Zaragoza. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, ai, bere jarraitzaile ez fidela. Ni, ai, que incendiano hice bai. Mm, van que yo ni que. Gustanmen. No Suse. Ja, okay. <risa> ja. Yeah, yeah. Era ulerketan dozu, vean ese andando. Bai, uler tu buruz, bai. Ah, ya. Si en caso es bici verde que te hayat. Mala, mala. Ni or or dile más vasas que al lado contuquin, askenin az, lettu ta aituta seta asko dicho, baina na bici. Bueno, ahora no hubo un conflicto hori vasagat. Yeah. Bueno, alare el Un el libro el niño. Eh, leku desberdin programa o así Eh, furgoneta baten eh furgonetan zo goñarriak <laughs> es eh adibes eh, la, la mesa la mesa de la izquierda Bertsaleta, zapa, eh la mesa la izquierda Bertsaleta. Bueno, i ordun unikuste maixa. Ze gendi e, ¿qué es? Bañoasiera Maibatengoban. Ordun hipotetikamente esa te mesa oritziok. Bueno, yeah. ongok. Tardun unik no billerek. Bai, baiño, ona esa tiene la mesa, ¿es? Eh, eh, eh. Bueno, eh va Benguro Ñarri se forronetia, forronetansio. Mm. Baiño, esa hecho forronetan. Goncha, beste leguate. Satik. Eh, busqueta madu, faltais que Buzketa. Es busqueta. <gullo> eh, Ah, bai, bai horia. Ba, denbozu han arrancatu giberginean forronetia, eh? da zon plana. Zon plana, ondigene, zuentsixo batzu pasaudek. Pasauke hau, da ez gutxi, ekonomikamente bazio batzuk baiño. Ondi neba, gehiu, es que non diga neba, pizkat geixo berdiago. Eske zu gain gutxi ente teo sin xurra sinela, es? O hisla izan san. E, Transisiñori bai, eh, ah, de ah, claro, ve iniciando la gutxi entero Aspaldi. Ah, bai, o sea, has A ver, o ni, ni xurra naiz, es? Zu pase geitzun ni xurra nitzela eta nerekin beintz pribatuk solideo izan biherrien, o sea, oso beando urtzien. Bai, claro, es que personis supertonesa segur. Ba, bai bai, bai, artema potola hartatzen nahi joan menn bat, dek, altare bat zau hor oso, el libro el nieno jartzauna oso atitzen jena jo ez eta bestie, zetkia kiazua inagi zeuro lan e, liburua dauk gauela hor, altarin ez? altare bat zau gauela intzentsu batek, gaur intzentsu batek intzentsu batek, intzentsu intzentsu batek eut egatxo bai, bai, zerroan bai, bai. intzentsu, bola moroko bat bai, e... bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, E, Arnasqueta den ditxeu, oso oso oso oso oso oso, e, e, e, eh, espíritu de la civic. I Arnasqueta na aspaldi jegenatxo anda. Eh? Bai, bai. Oro hazio humorista, eskaldatore. euskaldun bat. Ato nasa ato anasa, hola ilchek. Bai. no ek en bueno, za cue hori. Bai, bai. Gaztean orotz bai. ertetzen za bia nahi ditugor. Bai. Ah, vale, Ordoba kisenen. Bai. Eta Hori, ah, hori. Eta ondo, ondo gure lelengo eh ez ba, programa hau bea jakiteke zorreratako izinuan bea umore mailatik sartzen arnasia, eh? olgetan benetan bezala sartzen arnaza mundoa gizartean. Anton bea. Ez, da Ordunba. Hortize hortitzeitzen da. Nagurri ba? benetan zendek. Benetan baino... Benetan baino... Benetan baino egin. Ezan bakarriak ez. Eta, bolo, hori, vale. gambara baten, gambaran bai. E, hemen pelikulo agarra gauzan, ez? Ah, bai, bai. Hori esan inbiako da, igual. Anklaje pikimategu biteko gurentzuliak eh, kokaketako lekua bestela, igual oso astraktu aldatako izan. Hizpotola ez, jo, anklaje... Ta... E, Hailot hizpotoluak. Ostia, peina pentsaileko eh osei... ah. o sea ah, no, eh eco contua si más ah vaie eh vaie le va a hisertan sí, sí. anclaje bueno es que le creo yo dije que esta guillenax seguro uisan <laughs> maiani bagit erabilken o sea no seguro uisan bagit nun un nun coca ketanando ya yeah. aurik labia meche tan erabiltsiyuk eh a potoluak es anclaje, eh? Ah, ostia, ah, ostia, ostia... Claro, claro es, que, ya, a ver, a ver, claro... es que suya beste marco batea erguendo su asuntoa... A ver, jakintxo atorri... A ver, a ver... <gibit> ver Eso es, es, es, es, ni hori hulartu uri, diat... A ver, a ver... Zepa eh, zenda, ametzetan, anklajeik... Nik... Anklajeik estia terabili eh? No, estia lortu erabiltzei, baino. Hor, izetek... Teoriko ki zer da? Teoriko ki? Nik gazmauko esplikatzen, baina baitek Horako e, geston bat Ogetun bat Eo ze-o ze erabiltzek en, Akorda berazteko Nik erabili nean Ametzetan atxio gela jakiteko Ja hmm. yeah. Hor duen e, Metxero gorresek Imetxero gorresek ikustekan bakoitzen Eta esu gire buruei galderia Ez nara atxiok o ametzetan atxiok Eta zuk hori duzu Bai Ah, bai, eh? bai. Eta hola jakin izan duzu, amenitzetan zuzela? Bai, bai anklagi baino, kasualia ez gexo sortai zentziten. Hainbeste buelta eman daba. Na horaz ditzen, bi etzaitireka da, ez tirao egin maldimat joan, hosti, ma, amenitzetan atxok. Aha. Hala. ber, a ber, ez nire, nire ez. Ja. Baina hori aurotipen gizu. Ah, oin, ah. Bai, kala. Ah, bale, ez nire. nire. A ber, raun eztat, amenz bat bat, eh, nire etxokan baran programau, eh, programau, grabatzi programa bat, gra, gra bat, bat, bat. Ja, ja. Baino, amenz bat. B Beste, a ver, es que itz bagoitze. Sar, itzon <laughs> goso. Igual. Lasto ja yo. Orparentsi batera idute estoy chi. Emense película graduun igual esa ningun. Ah, o, Garo, oskia, va. Bai, bai, bai, bai. Oriori. A tarinar etxea, bukaion. A ver, matematiko. Ah, vale, amb... ver, a ver. Orparentsi <laughs> asko gogitze raitean dasgauitzten. Ardura banar de Vale. Amen, ardura banar de Tronc... o sea, tronkoa, tronkoa enborrea, eh, karrigo ilun pertsona bat. Porque gu i a adar, adar, eta a dar rade Ni ke bai, laike bai. Baño no. tronku e tronku nundo. Segi kairrego tronku. Tronku e la Anka lurrin da asken batema, batuta, ai mar, uh, ai mar, lo estás. ¿Su usted ni? ¿Su usted ajor? Ez ez izan? Ez. Zuez ez. Baya, es que ni sei gutxo naizen. Ni, zuhes, ahordoni. Ni, ahordoni. Ni gaur etorren hau vale. la berrik eta. Dek, ne elengo al dixe. Hola, exponi utzenogenak publikoki. Ostia. Ustea. Eh, sare sozialetatik eta ies ies larimo duen ibili sentzen, hobibi no, ies anka in chat. Mea Twitterretik urten izan? Twitterren azkuleón. Eta Instagrametik urten izan? bai. Eta Facebook? Eh, bai ja. Oia. Eta emaila? Emaila zaket. A ah, mi ahorita sale social igual. Es, es, es. Ah, ¿Telefono fiju... fijo? ¿Fijo? Sareaba, eh. No fijo... No fijo... Ya, usted ya... Está con <¿sí>? tu <ríe> teléfono fijo, ¿ves? <ríe> es que sí me es artesio, eh. Fijo ahí, ¿ves? Hostia. Hostia. ¿Te asustes la... ¿Cómo eh, se a gente aquí? No. Muy bien. No, ¿san no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Bai, bai, nika juet. Ah, ora, ora. Pero político da la nic. Nika ja juet. Oñenjuet. Nika juet. Oñenjuet raixo de ziau. Raixotik. I raixo na juet yeah. de eh, teléfono viejo. Eh. <laughs> Illegal da la. <laughs> ja vale, juet. Bai, ya, ya está. Vale. Pa'ntesi pa chi. pa chico. Pa'ntesi chico. Tu el bacoiche bele pa'ntesi en Nei gusto cuchete, me está la hecha mochila hundida. Suen Bai. eta dana ibiltzen. Bai, bueno, puro oso suen ina arduo suena, ta ningo nais neriota suena hoy. Ajá, vale, por si acaso vale. vale, esa película de Raúl Sanemén Visto Batemungo Esta Matrix Vale Aupa Eche Veste Aupa Eche ¿Eh? Bye <risa> ¿Eh? Or, Or Bion, bion, bion y Joan eh? eh? Bion y Joan Baño ba. La lena, lena. lena. Original <risa> Sí, así <¿no>? <risa> <risa> Vale eh, Bueno, así un año Por la miguín Venga, así un Más si de años eh? Se llego de Bueno, ya Porque es pena Guane Ya está Ya relajado Ya relajado Horrela jote guen ez? Eh? Ba, benigia arnazketik ingeuna Ya, ya, zta arpexen, arpexen ikusi indiat ni, ni bexen itxitxat Ixe matia indiat, eh? Ixe matia indiat Eta? Eta? Ez Eta? Ez? Karo, ez mikro zaba eskun Ja yeah. Da, matia, huel, a ver Hau huel barakaldonatxo maldima etxaki, zer dan? Matia da, a ver Tipo, er erdibes e, er esateke, zer da? Ternura? Erdibes esateke Ah, esateke, ah, barkatu Er de 60 a careciar, er de 60 ah, es de la sesanta, acariciar, pero es de la sesate que es... Ah, vaya, maquilla, maquilla, maquilla, maquilla, gocho, es cooking. No, hice maquilla india. para caldón, bueno, vale, es eso. Sí, sí, sí. Para caldón. Es para antes de batería vino en, ¿Y aquí? ¿Eh? ¿Y aquí? Es. es. Vale, vale. <risa> vale, hame <risa> hecho el tema mordor. ¿Eh? Lele, nae, nae, si yo ando, ahora Emilio, fiel, ori, sin ¿sí, digo, es? Vale, vai, bueno, bueno. Quiero saltar, vaya, borrar, porque ori, te vai. pasa, vale. Te pasa ja, os, vale. que Emilio, fiel, toma oso ah. Bara, ni lehen lehen gozatik nahiko hau dala, e, gaitz bat entzako, zendarrri bezala, zendarrri bat, eo ego, ego, justu kontraue, pertsona horrek sufritzen baldimaik hori, e, ba, egoel, ez haitzeko moroko programaga dala. Zer da gaitz hori? Ba, burugo hortazu. Burugo raizetik. Gaitz bezala ere kurritxean. Ez, ja, ba, loren, ezke, karak gubo, hamen ofi nintzen nintzen dihau, tema honeatik, eta bueno atzetik atzetik itzin dio e, ni burugorran inguru naiko nia biskeitzen zu ni za problemei burugarra ez t600, eh. ah. ni esperenti biski haser hartan burugarra izeten auto gorra tratatzen ah izeten izeten burugarra za hostea gaitze hauek hostea ber ber hori garatu baño ni gaitze bezela este hartzen eh eh batzu dan burugarran hau da, enfoki bezela eh Ah. Ni zozea erbaldumaiat batzutan eh, aztenago horren atzetik, geopeste zozei astu aztuik eztek, eta no, salto gailtzenak. Gopeste atzutan, da fijo gelditza da nien, bu. Anklaje. Hori, anklaje. Hortan, bai. or, hori konsegu arte batzutan, ba. Horre ah. erteraz esatek. Eh, la tozudez? Eh, bueno, la tozudez. <laughs> si sale bien, este nacida. Ori. Sanet i Brugoraibola, da tipo, al parraferri. Tonto guezela, con Martin. El bagoseo si sale bien es Ez, lakeot, Bai Zama, ez dela kartzel hau Bai, Bai, bai Segune maitze, ba Bai, bai Bello, bai Bailu, kalau 2020 erdian hezduan Gauza politik erdu zena hez du-amen Janbara hatxorntz d很 Chume onille Gildo hau ertxeizada E Bone Male Nik Nikonia definitzibur Commit do oran ez zago ta E Pertsona Pertsona Ósteán kokagoen den un Pertsona Tarru E aurreko sinizmenak euki eta geixo sartzen urste ez duena. Zortzei e, bere herramienta dena erabiltzei e, bere sinizmen hori defenditzeo. E, onat da txarra, intenta da onat da txarra barrun ez zartzi, baina netza hori da. E... Gero, Gero dauka atzetik, ni zozerrekin konparaguko baldima nuke, eh? buru gorra zen, Hormigoi Sarra, Ormigoi Sarbat. Ormigoia, <risa> ka dute ko te ormigoia. <risa> ka dute <hormigoye. risa> ikuste gorra ala baino. Este gorra, i ori sart, madejo golpeat, daia klingklang. Mm. Asi era gorra i sin daue, eh, baino ja este. Zaurgarria da. Bai, edek eh bai, auskorra, auskorra eta ni bateman ez ate zikenen ja. Ini bodokorana ooli. Un que hubo que tan sabéis Es que Es que Ney es Estímulo a Es que estímulo a Seguís en verlo ahí Y tal bien Bueno, Venga Pante se ha dicho La hostia Serta de noche Burugora ser tan explícate Ah, va, bueno Ormigo ya Vulnerabilidad Va, Ni personas De esa te siguen Arquitar Burugora Dala O Hori burugorraek, kontuzi gali burugorraetak adibidez. Ego, huf, uh, hori buruzton burugorraek. Este ni beti, haitzea, ez kriston badoere pozitioat bezala, baino, baloretan, igual, xeiko maozt. maozt. Buf, ba, igual gutxiak, baino. Eh, xeiko maozt. Bai, bai, bai, bai, ongi oso bai, bai, bai. ongi. Ongo, bai, bai, bai. Ongi oso ongi. Ongi oso ongit, nira gazlin. Boto malau, eh? Nire ingurun burugo hortasune, nahiko ondo baloret ez jo. Ahai, ahai. Murugorala. Bai, bai, bai, bai, bai, bai. Maño ma ez, Maño ez es igual es, igual es Maño. Eh, Hitzequin es igualño. No? Vea ti esa de, bestia, ha defenditse nadivides. Ori Borro, oye que esto tonto putea de defender ye. No. <laughs> <laughs> Adibidez. O tonto bata ise bai, Horre defendi hiek. Me zentzu horren zu defensia bitzen burugorra eta Aslorrak esan duena, nik usto dut diferente adiela, ez? Es? Eske que orain txijoa. Eh, i eh, izan de ganan ara bera, ba, well, ni pausoa atzea bezela jaitzen horra. Bai, in pausoa atzea. Saltoa. Bai, inde kontu soilia, ne. Eskasatu. <risa> vale, orduan bein beinau esanda Aslor eh aukeria emutzen du berriz be esateko a ber burugorra zenoez. Bai, ni era, bai. Mielen era, ba, bueno. Es mielen era, mielen era. Hori norbera ikusti zaieek. Hori eixa. Nik ez ez zuzteat. Nik ez ez zuzteat. Bain banatziok eta guztaike iztek aldatzi ego. Ostia, tak, vulnera, vulnerabilidadik pentsak eran topatzi ego. Tak, zirrikitu bat. Zirrikitu ego, eta hori or, or, sakundu eta behitu eta zeat. Hori bainzat burugorra ez, haiz. Nire, nire, ez peiz. Ez, ez, ez, ez. ez. Ara, hori defendin berde, eh. Buruhor ez tasuna. Nik eh burugor. zu defrinza egiten buruhortasuna erlasun eh. leio dogmatismoarekin. Dogma. Bai nike bai, nike bai. Bai. bai, nike bai, bai. Bai, Dogmak eta ni toriste gena e eh, hormigoieekin aitza nin, ba, partido politikoak gati porta. Hostia. Hormigoiekin eh, politikoen disea ikusi eh. Bai, hori doriste? <laughs> ah, se <ze> partido. <laughs> Danak. Dan? Partido politikoak. Eh? Ah, igual adibidez eh EH, eh Bildu Vai, verde Berde verde Berde Iuna, <risa> espectros Ya. Maioma no bai. Ya. Adibides. Ya. Bai Nico Partido Comunista de España, adibes, es? Ya, Urbigoya, ya. Claro, igual momento aten izan el Berde, eh? Ni Aragonen leguatzuta estean ez hartu. Ni naitena ezati de. Un gruz hartu era izan. Ni naitena ik buru orraldimais ame tengo joen tema adies haslord tortzaren daimar da ni Hamen absortzeanin pa posible e kolga, <inderà> <g 초 essa> da <dreada> la ba igual i esotiados igual naskiarchi igual para mi deuela sintsuni igual colgamer colgau colgau bai bai etzaia nul baina duke gen aparatori nun baiten i시키 colgabori eh colgar bai de un sitio illegalan telefono fisela ori ori deq ori deq eta ni poza gunean, adibiz, zehitzenei baltima burugorra, i burugorra, entzule entzule, beha ideinu i burugorra konzideratzen maiz eta et, aitzen seitzen baltiman ja ezeiz, egin eh? beste eta gertuatzen beste zeabatea beste elemento bat bambue bambue elemento bat, esela irakurritze ormigoia, ormigoia, ormigoia diferentia ez, ba, ormigoia ba, ba, ba, kompetuta ba. bambue, bambue kreston fleksibliek gusto en flexibilidad de ek, aparte ecológico ere bai, porque uh -huh. Ascortes sigue eta está hostia, no sé aparte. Va, ba, gause erekitzeko bambu ego en flexibilidad hori. Oso interesante forma de verdeñarcego, oso de verdeño oso ziarek, material. Esta parte gorrek Hmm. Baina beste gortazumat, irankortazunetik, Bale. eustetik bai Baina Bain, utzi da, aparte, e, adiz, i terremotoa aldi mauz uh egon, -huh. bertan bera puzkakoan. Baina i bambu aldi hor, jolaz, dantzai, terremotoin dantzai, ondo uh -huh. pasautan. Eh? Mm. ondo hor pasau. Ordun jarari hau baitxo ezin berdik bambu, bambuzkoa. Mestela etxoa etxek. Nesak motxek motzak, etxoa etxek. Igual bai, igual tortura formamoan. Horidek. Tortura formamoan. Igual a, buru hor bai? batei, sekuestro buru gorra, lotu, eta venga, ointzen. Horre, horre, nola, e, sistemen teoria horokorran arlo hortan. A verar, eh, nola, sistemen teoria... Arlobat, ise ustegi. Ez da zure ajoela hoy. Tau ciencia Arlobat, es? Sisteme teoria Arlobat. Sí, interdisciplinarra, interdisciplinar asko da. Tor bi bi konzeptu berezten dira. Honekin seri guztiak oinak. Mm -hmm. Dau sistema batzuk senduak eta sistema oso rigidu adianak eta kanpo kolpian aurrian, bai? Ba, esdienak asko mobilien. Vale. O sea, diseñotas una auxilia de mobiten badia, apurtu biten dia, eta irekuperaiteko e. ja, er zogezkeak. Eta mm -hmm. beste batzu dia, horren kontrakua beste polu izango ditzaka erresilintia. Eta erresilintia dia, kolpien horrean asko mobiten dia, baina gero rekuperaiteko kapasitea hundu izango handa. Betxo? Betxo. Bai, eh? Betxo, batendia, batendio. Atzen nien, gauza... Eh? Adibida, haru, adibida guztuatzeiztek, adibidetan. Burugorra, karo ezke, hor buruen, ez bakoitzea, itse, ez definitzaun, ez bakoitzea ginen legeiak mundu bat, mundu bat legeiak. Ozea, ero zen hitz hartu, eta iretzagoz baina, netzareztagoz baina. Hauri... <laughs> Iztan Baina burugo horrein. Iriut, iru, iru difen, eta pentsatzen mahiago. Bai, bai. Baina, guztagozitan, adibideagin betire gertura horiek. Ez nire horrein pasau garao. Eh? Ni kanpotik eh, burugo horretzat daugeten pertsona batek, eh? eta behan buru ere bai burugo horretzat eukitxe, eh? hau intzian. Zantzian, i, eh, euskal kangrehe euskal kangrehe joa ondinen eh? ba, Bauman txok eh, RK sehatan Zaldi bingurun Ikusi omen dibe Hola Euskal Cangrejoa no, Bea <laughs> Bea eh, A ver, bea magisteri Bea etxe. A ver, respetus magisteri Baina baina nahi Baina baina nahi horri es Magisteri batek A ver, oiz o sea, A ver, euskal Cangrejoa o sea, a ti A ver A ver, euskal Zai zartu urrandu txetan. <risa> no, de hecho, no, euskak angrejo urtxikinetan. Egonbia bada e urtxikinetan <risa> bakareo. Bai, bai, bai. Baina, bala hojikoki urrandu txetan Eta, aurrein, taldien taldean bertan, zauan, eh, natur zientziak entzun persoan. Natur zientziak. Oizak, sea, karegat? Jaingo. <risa> <risa> ingurumen zientziak. Ah, bale, bale, bale. Ah, oh, no. Natur ingurumen... Natur zientziak gubimate ginean, zaspiarran baian. <risa> natur zientziak, ingurumen zientziak, hori ya... Teknizizmu, ju. Zer. Bara bara ez, <gülüyor> ezka es, gaun, ezka gaun, ezka teknizizmu guztau ginen sartzenaz. Bai, bai, bai. Ezka rak, <gülüyor> <gülüyor> <Bola atizimu. gülüyor> ez Bola hati zingua. Eta, hare gezantzoan, hare arpexe ezela jarrizean, ez? Hackingo balu ezela, zer hati izatea nahi, zer izan eta... Beha... Zilduño. Zagunen, pffft, tip... Ben, da, dano ikusi gine arpeio hortan, buru gorra ez da, ondo. Buru, ez daig ama. Dano guzuen. Baina da, buru garrake dana... bai. A ah, bai? Eta behan behire haziguan gozu esplikatzen. Ai ama. Eh, Baina buru garrake konfronta esu bilaetik. Yeah, yeah, bilaetik. Yeah, yeah. Bilaetik. Budo... Eta, egotan, ja, kestoan tentzisoa euskal kengarri juguen ari yeah, yeah. da. Ia. Eta, da, ez, ingurumen zientzia elogua, zantzian. Ez ez eh, euskal kengarri jua jatziok. Uratin. <gülüyor> <gülüyor> Goianbegoa. Eh, respetos, eh, Oscar Canrejoi. Ya ven, especista, Justin. Ah, oh, oh, eh, especista, y está aquí mi amiga Niquixena en Zubalaya, Oscar Canrejoi. Bueno, es que él es daondo menos. Va más menos va a menos va a ir. Va a ser Rayo. Va, va. Haben uno ahora eta Santzoan besti. Bai, bai, bai. Ni cusinian, Santzoan. Eta Santzoan, ori americana no es. Seguramente. América 951. Na, ese es es es. Uskaldun. <risa> <risa> <risa> ya. Uait, eh. nibele hortan alzai infinitoño <coughs> fan, ese es eh América Nueva, eh, ¿se o sea, no sé. La vestie, txantza, ze koloreta guzta no la usan, ese así, be allá gause da. La vestie ez intzian. di ez intzian, ese es Ni basaiat euskaldun ezala. Deia, tenzitzu zauan, aia bukau nioen orkomertzaizua. Ah, Orduan burugorra zetzi. Euskald kangarroku defendioa muerta. Yeah. Igu eltsigok. Igu yeah. izezan berdeen, neiz da... Yeah. Kangarrojologian, I... igu eltsigoari. Hor, yeah. interesant izango ban, bi burugorrek topo eki gani. Azko pazatze joko Hori basa guapu ege. Me haka zuhortan bestia, be... <laughs> etza, etzan burugorra. Esuan... Hara dintziana, ni nianzit augolaek, da, ja, nintzirin zartxean menz Ah, bera, vale, vale, vale. bera Estela, ze puntot daino, buru horra, ze gorraek, eh ya, ya, ya. Igual txakia atxean, eh Baina, beste bezanen augola dugu, baina, jo que se Igual, lagertu india eta beste ikusi india, baina, bueno Kasu hipotetiko batean, ola, bigimat Ja, bai, zoan nola Zoan nola Bueno, euguel bai, eskalo Baina, gara dugu Eta hori, lagun bat egizantzian, buru ba, horrak Igual Glándula pineala calcifica usted. A ver, explica, <risa> ¿sí Oye, ¿sí? A ver, explica glándula, A ver, explica o glándula ahora en ningún forma, señor Agurot. Oh, no, ya te informáis de todo. ¿Horí, le tú ni anda? ¿Horí, le tú ni anda? ¿Horí, le tú ¿eh? De, si hay chakra, Chakra, ¿eh? Uf, uf, uf. Chakra, be, be ery, ben, Or, ¿eh? ¿Va energí gorputza asken energi zentrua bezala eta chaka energizentrua... oso differente chaka Ah, vale, esta, yes. okay, <risa> vale. energia zentruak eh, eta hose dago bakoitzek go fisikoki omentziok, omentzio glandula glandularekin. Mm, vale. Eta hor, burun cerebro berdixen omentziok, golago eskur formago eskurro piña chiki forma go glandula bat oni fisikoki batziok eta hori oment glandula pineala. On. Gero zertako erabiltzean eta horren inguruko mitologikek eta bo, orie, zartu la, zai, zartu. ba hor sartzege horiek landula ba, pineala. Sartula sai hemen aukera. Baia buru goran eztegei izan eh kalsifikazioa explikatzeko hori. Bai, Bai, bai, bai, bai. Ba, horrekin eh nolabait gure pertsepsioa zabalditu jomenek. Horrelan guncetzio guk sazkatu bibegi eh bueno, Bai, bueno, es universal, es universal. A ver, esa universalin BVI ikusteko, vale? ez. Bueno, sentzumenak, boz sentzumenak hortik garatatu bau, <laughs> mez, eta glandula <laughs> pineala ni sagad ulertute, holako sexto sentido batekin lotute daola. Ordun, hori garautu daukenak, ba, ba, ba, hor ba, ba, ba, ba, ba, eh, o erabilitzek eh, ordan alabaino erabiltzunak calcifica geotmontzioak baisea da gortu eh benetan fisiko ke a benetan olgetan ah bale bale benetan baino benetan baino bai bueno hori askotan gaitu izendianik ah bale si askotan gaitueke txandura pinela calcifica uta asi de entorno ta bai no chiste de solar artizendia da ah ja ah bai auso na ga bai no bolurora izen lege eske glandula pinela calcifica uta ez igual esan eta sea Zeigarren <risa> Se zentzumena eta zazpigarren txakaran dugu? Ez, eh, zeigarren. Ah, justo? Ostia, betio, kointzidin nik. Bum! Betio ah. Ja, <risa> hor, hor, am, aminte potentizio, nima, nire inguru gertu gertu gertu baino, dexentego, zahadut eziok, euskal espiritualidadi, zongo iegu. Euskal? Eh, euskal erxendalako. Eh, ka, Karamarramuan, ez? Eh? <risa> euskal er, euskal erxendalako, ez? Eh? Ah, bueno, bai. Sanare espiritual ere aileudala esena lurmaila, kalea, espiritualidadia, mm -hmm. es? Noi saiudala? Ni ustiadala gutxi. Baisea eta <laughs> i, eta arcoiris comunidadia. Baño comunidadiuan. Ah. Da kalaia, aise kalaia. La cave kalai, kalai, kalai. ah, oh. existitxe baño. Eta la cave espirituala. Baina es, baño sanea, ah. errixo okupa xo, okupa, ah. errixo okupou bezala, ba, simbolikoki <laughs> geldituan. O sea, este quero masifica Gori. Vale. Kalea baño, baño, bori, da, espiritual tas una. Es, espiritual, es, es, es esateat, An, mesela, eh. Ah, la vale. cabeza, an, o sea, vale. e, e, e, serio sí gurein, o sea, es. Vale. Es que la vale, hori vasaukan, vale. arcoiriseko. Eh? Ah, Arcoirisuan. Va sí, bueno, llamono curso de ¿sí? no 190 Peña Fatensana saco, eh, Millakata. Millaka, es igual exageradoillo, igual oson community que confundenes. Ba, Dos enaka. Dos enaka. Dos enaka Fatensiana. Dos enaka, eh. Curso. Bueno, bari. Vale, vale, sí, sí. Hostia, polariza Idasco, eh. Millakata ti, ama Es que es exageradoillo, Ondo. O ondo. Bale? Ez ba, aurregun, hau ja tema zerizue, eh? Tema zerizue. Espirituali haina? Tema zerizue, baino intenta haia zerizuatik. Txain, buru horretazun hagin <gülme> bukatu indioia. Bai, nire hainean bakarri ezatik, hau estela buru programat, obai. o bai. Oza, sea, baldi ma, takela atbiuntzeko eta... Joder, nire ah, uh, hori ni oso da ezateko. Ah, gara, gara, gara, gara, gara, gara, gara, gara, gara, gara, gara, gara, gara, gara, gara, gara, gara, gara, gara, gara, gara, gara, Se sí, ni espiritualidad ya espíritu, es claro <risa> Yo me dijiste, ¿dónde Uf, Bueno, Oribe, pff, ni le... <risa> o sea, ni irá ganar bastante <risa> Oye, men, men. <risa> De pixket, de screengo, ez da, de espiritu iburuz itxekin hazea jo bat bixek, ah, gora behire, atzea behire, <laughs> o sea, alde claro, nenea. Gambaran gamba hundi <laughs> bat, eh? Gambaran hundi bat. Gambaran bai, gambaran bai. Objektu atretzo interesantea, kuadruak, e, gauzak, e, izarak entetapauta. Iuntzen azik, e, itzalak paretan. Bai, bai, ez da gauzak, erropak, telak, bueno, asuntua, ni iragana, bastante buru horra. Mm -hmm. Eta... Aitxai nahu, eh? Eta horrean, galderia. Horrean, igual, temporea egin alda dizkaltzifikau. Hori orrialda es. Oi, se ve. La etiqueta de merdila. Ah, vale, Mari, me gusta todo y pasó yo te la. Len, de neukan eta komunistak neukan. Mm. Ba, iragurte neuen Lenin ta Marx eta Trotsky ta, hola, gentea. Ta, bueno, a ver, nadie le urari ir responsabilidad de a baina, eh, bueno, está que orri gente orri besta asko lagunketan hontan eta lehun baten lagun batek izan hostan, planteo yi hostan lagun batek. San sala. I, i eta Suiza, Arima baldin badakoi. Hoi plan de no estan eh? Berak. Bai, arima baldin zaio Suiza. Bai, bai. Mm -hmm. Netzak estan paride izan. Gesto paridia. Hoynda la Semat. Hoynda la Vimilla Tamar. Ah, vale. Hostia. Bai. Se atztasun bai. fuerte o, eh. Bai, lleve tivaí, lleve tivaí. bai, el paseo de los tristes. Calle. ¿Le da lleve eh, es... bueno, bueno, es el icono, el icono. O sea, parida Isabel izan, o sea, Suiza Arima. Está orden ni sentien ni superior, o sea, tomatismo haudako. Ba, ba, hombre, mm -hmm. una Eta ni bebaño superior resentigien zen en plan Iba, zespari da zailt nahi zaten I, ni sueño superior resentigien zen Oizanotan Eta paso dira malagurte Oizan nisoan Superior resentigien zen lezan nisoan Ba, eiz, es que superior resentigien zen Oste rexenitzen? neko, zanahean, neiz da, es? <risa> Esta, tuda... Komplejo uki Komplejo kaso ontan superiori da ego Es? Naiko onda diratziu benire komplejo eh? Bueno, bai, zanetzen, garbiz zanetzen Eta bega geroztik, bah, gogoraz egin ust, behar ondanezen nien Ezateik Hir, hir, senzuna... Bai, bai, zuiko, hir, nahi zen Ozan, ezak iragan hori, hor dau, presentian Den poena. Beak, berdinaz egin zain zain izteik? Ez dakit, eta eta planteu Ez hori berdin ja, hori tonto kixau Egin zain ze, egual, montantan mm -hmm. hori anu zen zain Eta beste gaten beste bat Asuntu ah. ez da, asuntu ez da, bea asunto, negin, Tripolarra Tripolarra? Ez dene behat egin, por lo que zea Zein Es, es estoy ojos ahora un sueño señor, o sea, oñe la mala urdezgines, ¿sabetean? Ni de palo, yo tanie sabu tu mío, yo la, Disney contacten. Ah, atse acá, ahora da, venga, eh ya estamos <risa> semerge. A ni gista tiene ere bai, eh honekin oh, burugortasun eh, burugor baten aurrien jakin berdeula azkor, auskorrak dila, geala anireban 21 zutamuru gorra auskorrak gehala eta matematik argita arbi ere agustaren bai bat daola hor kontu zibilik porquero ilekesa ah vale ere ilekesa se tenia y eta kontu zibil hitzen on ordenanza juega en dando las artistas en belarrira bai porquero iba gar ja ah eso eso eso dina chogados y no lartzetu bate botailet chik Neida ke ir responsabilidade e ignorarte juguen. Ke botaten dozunan responsabilidadea, hori ez da u. Botatzenak. Ah, vale, vale, vale. I, eh, bueno, es Igual, eh, vuelve ni peso va a agarrar nada. 25 baño. Más creo, Raro y cómico. Haluiziko bera, esatik, Gostente no. <laughs> eh, gostentero. Baina... Gusatzez, izte, magin atzi ezaten? Respetu, zeh? Hau dena, Ah. Eta izatik, izehizion digene bi bezismu ingurun, zehen. Ah. Pentsaua, zeh, eusazten. Es? Ez? Horire, hortziok hori respetu falta izin goban. Bi bez-e? Even Ortiz seize on the SNS, bentau gaus esaten eh. Oh, pff, Zare, e, bai, mais jo es que reina, u well, ezkarra tauk bezua, ¿es? Bai. Jaige limitada Marco 1 ire diskursua, ¿es? Joder, eh, yeah, bai. yeah, bai. yeah, bai. limite utra eso. Emashok, emashok baño esaten bere limitatu zeindan. <coughs> hori behar. Ah, vale, vale. Bai. Eta orizan. hori za. Hori, ordun i sanaia i e, e, e, Ah, vale. Bai, bai, o alza moldatu bai. beana, ez? A ver, gauza oso potenteak bean cosmoisinoti campo. Claro, y bambua diciendo diciendo yo el hormio de Buljane. Yeah. Porque y hola estoy ya. Yeah. Chiginda vea, ortzio, eh, uh, yeah. ortiken. Es ya, yeah. esa cosa llego, ¿es? Eso naiz da emateun buru horra abusotzenai dela, eh. Yeah, yeah. empatia mínima buru horrei, eh? ba, ¿es? Va, mínimo, baina gaskore ez. Hormigoyen barru-barru nesaldeke hongo hor bambu, txikimato, ba, ba, bambua azibato, o teca, jose, teca, ola, no bai. krask Igual, ostia no bai. Zalande horrek, onda gana ino, zio? Bai, bai, bai ba, Eta hundiketan doian egin, da un momentu, bai, eh, hormigoi ardia portuta eta bambua pitima jaixota Hau da, ezta la bambua hormigoia bai, si ziketa hor dau gama zabal zabaloat uh -huh. Eta, ba, bueno, egorien arabera, erlasiño arabera, pertsonaien arabera, ez? Eh, alde batego bestera O sea, ezta la dogmatikoa bai edo ez? Eta igual dauz momentuak, orkaiak, hau estak izan... Bai, bai, ezke dogma da nire obsesinotakoat. Bai, bai, bai, azko, bueno, bai... Beste hau sez esuebok? Bai, asko, baina... Asko? Bueno... Bueno, nek e, ezagut da guztau bihontxat. Gauza jakitia. Gauza jakitia, eta orduan temak, eta punt-punt, bai, eta hau temak atzut, momentu igual... Ba, ez da, ia, ez dut, bale, gutxura bera, ia kontrole jendot. Eta ogan pasau bila, beste temak atzuk etorten Aha. Uh -huh. La dogma va ba va te ba tema dondi eh? Baina uh -huh. badakia badausela badakik nundi jo pintim atola asuntotsuak. Neurociencia guru ikusi neurociencias ez esan da nadie horrenguna, niago no si más. Noi no ut tengo, es ni txe ya da. I neurociencia controla. Kontra ellos? Teníamos. Ori 6 en, claro. I pensamiento o sentimiento <totpoten> que ta se que chivenin, eh, makina neurtse onda onda cerebralak eta alfa eta beta holako xehoiek eta bueno hor yeah. mm. eh, sistemikan sistemika baina ez lengo sistemika bai si que ta peste sistemika o sea constela sin familia en royuan hor es adenana a ver constela sho familia a ver, da... I, i usted, dana jaingo bera serdan es tio zarte zaitu eh baino ya yeah. terapia ate o sorte hori Me método bat informazioa. Señora... Ja, bueno, eh. yeah, seguruen ta da. Ah, Gaurra unen, oke. Osea, o hacking doa edo ondo edo oso gaiski. Da bestela ChatGPT-ren hartu go ajuda. Ke esta jebeltsa. Char charrenian y... pentsako y... astrologe ¿Eh? gaine lasnota bela hori char charrenian. Vale, vale. Vale, vale. Konstela señoritatik. Vale. Oso ondo. Vale. Eta hor hor esan ganuzetako da arrazu ja duenak galdu egiten du. Mm. O sea, te. Ah, bai, eh? bai lehenengo deizuak izan noztanean, jote impacteo dinostan. Uh -huh. Zaten ne, beti nebien ez tabaideetan, arrasoian alde moan, eta enoen ikusten zehalsan galdu, arrasoia eukikian burruka leia hortan ez. Uh -huh. Eta horren, bo, nehi erdea izan noztanean, kintinela errazon, pierde. Eta ordon, eh? Galdu? Zer galdu? Eta ze galtzen da, erla galtzen da. Uh -huh. Alda, galdu, da, galdu edo, bueno, pilma degrada edo, segun... Neit horri izatek burure hori zan diganin, liburua aletuneanik eh, Ez dago arrazoia edukitzerik Bum! Hombre, amentsiok Ostia, altarian dago horren autore bat, ez? Hormentsiok Eh, bestia, Maguan... ah, bestia. Ah, bestia Segurola ah, Segurola, vale ah, Pares, paresak, eh? Ja, que... yeah, bai Ostiaz, ostia, hecho, ostia. Segurola... Bai. Bai. Bai. Zalag, bai. Eta liburua hundu xeo bat bai, bueno, Zabalagoa eta hundu xeo bat liburua Hortzio gori Das, etze? Zer zer liburuan simosis ez ez dago. Titulua bakarrik iruzuen. Ese liburu Ni asti ez ezten. asko letea da, que no. Ese liburua hasatzen ordenatzen. Oina nag ordenatzen etxotik. Etikena ugeni da olakoetan ordenatzen. Bai, ni ke bai. Jo este gasko geratzen, eh. Zeu se importante ni ustea geldigola. Eh, zese ber ni usten. Ni gustago zitean. Eh. Hoy encantó a Harry, así lo tachan, ¿eh? Giske. Eso, bai. Es. Etaquero espiritualidad te manzarzie. Hauda. Eh. Ceruza. Eh. Veo pintó dalmare, venga, mota. Eh, vale, bueno. baina. Ba, ba, es va, eh? es va un che momento. Es hau hau eh, o sea, au, dau, eh dau teoria ba, daela gisa komunikazioaren teoria, ez. eta hortik esan da nada, erozen komunikazioa da berdin erlasioa, ez. eta erlasioetan bi aldagai mundu dela pat. Si informa sinio el hartu kaketan dan mai beste bada erlasioa dutu elkartru kaketan da. Horregatik suku asten sorian ondain zenean zure bezinuaekin eztu zure bezin inguruan berbaiten. Ezte dazu, ah bai, igual de ya hasta que sea, taulako. Itzet de igual de ya ti zet ji ese beste egiten. Es, es, es, es xaadi, bai. Bueno, vale, baina oso garrantzitsu izendeki sai izentzago. Izandek, baina ja gaurre. Bai, oso garrantzitsu Gaur egun. Sabitz esaten gaurre egun importante da ja, la Igualdixa. Oso ja. Ja. Ja, bai, oso. bai, etz. Ya bai. oso kezki santiat. Ya. Ose baietz. Eh. I ez oño uriges tú la gente. dano. ¿Es? Bai. O volver ir Roy Gradu de Malimachi. Sa Extremotán, Vilseke bai. rei bai. Bai. Eh, adibes, eh, según se igualdi tenia divides ni 83 tú yo xaneas asco aldo ertatik oso sensibilidad oso sensible no es non era hasido yo ha sido hombre es que pero honeki normala i serto dicho motxo hainau hori tia posiblean baino zure jaingo eso seguramente eh eh eta ni izati iuste igualdi arrasio ni zate haino ena en hortan atzo baino que yo maiotixo i hori ez dai Porque es que las cosas bote que usted bisia, es cosas raro es esa. La val de sí. charra valdimasio, acho triste, tru tu, es eta igualdi puti eta esa me reza, esa me reukitziat. Esan, esan, berreugitzeat. esan berreugitzeat eta matematikaina. Da ascensorri estia teuki, ñois te ha dicho Hortago. Kao. Nun ite eh, jani gendi, en zinda dicen igual de chat. Bueno, ba. Pero gendi si lleva una igual de Ego aldizia dut zitsi... Baina hori guztia izteg, eh? Ize uste, o aldizia daino geixoa izela. Eh? Hori ustek? Ire gupanoen lausatxo egin... Osea... Guaio lehen usan o aldizia hemen, eh? Baina hori izia. Eta oso ondizia, ego aldizia. Ni o aldizia harri gure. Hora, meteo lehu eta ondo. Baina hori daino geixo daino geixo daino, o aldizia. Barco, jazta. Kutu intzi, kutu intzi. Maña, su, ulertu sus ni seguren nonesan. Eh, ulertu ia dulertzea. Uh, <risa> no, <risa> <risa> oh, jar, kantua ordon. Ah, zoño, se gustosa tasimaz, ez zor. Eso han. ¿Os bat ematen bate zate zienin, igualdietik kejatzen ai balmaistek, jego si bat, Hostia, honek igual launti berdik. Hombre, eh, ondo. Oi, ah, tio ondo. Indetak irakurketa oira korketaten oso bai. Hombre, eh. Iba arrebatio que dizen. Hostia, garro está hablando, pero putia. Bet saiun a llueta. Bai. Hare nai dige nai bere al martia esa igual. Bai. Mimu vai. Oso, oso, es que eskatzenak. Bai. Oso eskeik pentsarte per toniela. Astute ziuk. Gau. Bet saiun. Bet sai usti sartzen. Oso ba gutés. Ordiari, ordiari, ordiari, ordiari. Zerriko yeah, Zerriko yeah, yeah! Kalean noanian ba pozoe derrian, kalean noanian ba pozoe derrian Ankari jarri gabe karri kan hurrian Ai oia inekarri kan hurrian Amaikajartzen begira hurrian inzamaite dul horiak eduzeneko inzamaite dul horiak zu bere maite zaitu bai bi hotz neurian ai hoya ine ai, ai bi hotz neuriek belikibel sai esenengin diskidaz u miña ayo ay me diskidaz u miña xure miña herdirai ei la rosa claveleña za balma y la rosa claveleña za balma y achian Egun ezel du barratxian La rosa kabel dina zaba Bai? Joder Harko <risa> <risa> <risa> <todos> Ostia, benetan anuntzixo Zaltabi <risa> <a mi. risa> <risa> <risa> ah, <risa> Ya, igual un da momentu anuntzio bateko. Oh. Bai, bai. A ver, ah, amén San Ginian está la libertad y libertad eta hola. Eh, va bueno, va. Bah... Ente. Ente, ente, ente, enteak. ente. Ente. Bat indi, ente batzuatu. Osati eta eta indiferente. Bueno. Evoluciona en huevon. Listo al de Bai, bai, bai, bai, bai. Ba, venga, probatzen, eh. Alde ta mierda. <laughs> <laughs> Ez jarri gehiago muzikea. Ez muzike gertzik gorraak, eh? Bai, bai, bai. Bueno, txaiat, oin piskat diferent ditzik, baina ba, igual dike. Zain egin fienden zegoen programau? Hau, <sharp> oza, justu, Ah, bono. Guria. Saio, eh, eh, bai, hau. Saio, bon, Ol, holgetan olget, benentan, oinarte, eh, oinarte zarrera bat aurreko gastin, esan ginean Diego Balor. Diego Balor pe, bergarako pelukero impolutu, eh, eta onena igual seguramente eh, euskal herritik haratao. Y, Vai, y ven yo oh, a vale, vale. Madrid Arte. Es igual obvio pasa eh, eh, Seguramente. Eh, yeah. a mi Te iruelen, adivinas. Bueno, ni de palo. Bueno, eta oincho beste beste diruzarrera potente auki eu, da bueno, ba. gaurko zein baina. Ba, ba, ba, ba e... Eta eskerra gure ezkertzari eskertzen jakite importantea. Eh? Bai, ez bai importanteak. Orduan Biotz eta gibeles. gero, ba, te mandaguero, exactamente diru mandaguero. Bai. Eh? No, ez hori, erreso. Ara, está la Gucci zen. Es. puntual gañá. E, ba, I aparte i persona la tía en bere problema eta esti eskerra ematen askotan, porqué lo la une eta hola astuyes i eskertza hosek. Ez, Adi no, egin, or, argi ikusteak, ez? Bai. Txaniat. danok. Bueno, destiou izango seme ma diru mantxiu. Es, es es es. Senciu expresamente no, se zatego. Es. Bera se va a ser que o Bai. Au sati bat. Oi sati ba, se saltzendo bilako. O hori ja. Santiago se zateo. Ah. Bueno, baina ta berraan igual. Me ta berra atizando. Garigual buka eran zen o programa joantacheko, gendi Ah, vale, vale, vale. Ostu izangoin. Vale, vale. marketing, au <laughs> marketing <laughs> Eh, mancheu aginpe, Rinp. Rinp tabernia. Vayasan elloso. Eh, eh, diru mancheu baino baño, non dira txeben bexe di ru, ¿es? Ah, vale, vale, ah, orri, vale. Ah, vale. Sí, ori Sanxiu Ah, ah. Vale. Rinp de GKSota tabernia. GKSego. Bueno, es muy movimiento socialista igual, ¿es? ez que ya. Ah, está que ya. Ni se casa de tabernas Sanza te soat. Vay, bueno, ori da está que A ver, ni que ni que esango no movimiento socialista, baina. Vay, movimiento socialista. Está que ya. Eh? Ni que está Bueno, aspetin da ona taberna. Habe eh, indi bezarka da hundi bat, eskergazko gasko. Zuen launtza gabein posibilizimu zen hau? Eh, plazan dau, plazan arkupea batzu dauz. Arkupe hey. horrek ez beste eta horto eta gartan. Horto bat da hundi ba, bat dana, elizagat ematuuna, hori ez. Bestia. Jar, Aginpe jartuela kapu. Bai, hori da. Justamente hori. Esker gasko. Esker gasko. Bueno, oina espirituali da. Eh? <laughs> <laughs> <saurès> no salto, eh? Que es ese ti espiritualidad, eh? Oye, e, bastante sol salto ducha. No e? es que de richolek, eh? Like, eh? Con tu vai, materiala gutzi ta, yeah, yeah, yeah. con utzi, dana utzi, espirituala saltoin. Iba, vai, oixo gustartu jenoan, eh? Bi temak, vai, tema espiritualak eta materialak. Bai, bai. Eh, oixo batin ani buka eran da. Hasiera, hasiera saioa segi jo. Claro, hasia presencia ondez zaue, que son ore. beste ateran aldin ez presencia normal as ago beste pertsona batein, beste ente batein, eh, barote. Bueno. ni aurregun ezaldia eta Junean. Da gero eh beste leku ejecutivo baño. O sea, bueno, jo vestido de humano, pienso que esto eh ta ta ta, cosa. No, si ni han seguido, si ni han seguido. O sea que tú has ido ¿no? a tu armario y había diferentes vestidos, ¿no? Y uno justamente era de humano y tú te has vestido ese vestido o vestirte de jarrón o ¿Jarrón? de jarrón, ah, un vestido de jarrón o vestido yeah. de, de, de, de, de leopardo de, no, de, de, de, de, de, de tejón o, este que yo, yo sé, o... <risa> bueno, este que yo un vestido de árbol no Majoría. puede ser, ¿no? Bueno, hasteig, ser, ser Claro hasteig. ni hoy ya buru explotentita buru Es sí. <risa> <risa> eh? oh, <risa> mm. <Ahí, risa> se torteza su Esta no ahora yo te digo esto vestido de humano esa yeah. eh, eh, Hor zeik uste Nik azpikultura bat azpikultura. Ni parten ezen aspikultura bat Zatik, hizkuntza hori nik ez tozera helten Erdoan, no. hori erabilteko eta hori ola esateko Horren atzian daun mundu oso bat kosmobiz ino oso bat Ez? Bai, mm. bai Zekonbertsioen se ni... bestik segidun zuan, eh? Bai, ah, bai, bestik segidun zuan konbertsioen ah, Normal Bai, bai? Bai, nahi zena esan nuan, zose so pentsatzen zela Bai, hori, hori, hori, hori <laughs> Aurrekari batuan <laughs> Ja, hombre A ber, minua egual, expresa dugu modua eta jazta. Euska, gube horiak, juz, emagen egun gure entzuliak, esko gube horiak, ez duela behar gauza, ari gauza, ari gauza, ari gauza, ari gauza, ari gauza. Bai, baina, limitea atzun baina bizia dugu, ez? Eta guguerrespetu. Limitea etzio limite garbi, zain dizen. Jutais limite antzio limitea jutais berta, oso difuminoet eziok, oso zabala eleko bat zuta, besteak izan kistoa instu, ez ez, nontzio limite etzio garbi. Baina da nozaiu limiteatzu dut, bizarte honetan. I e, gizartea bazi, erdiki mosten, na mostu erdikik, besta erdikik, na mostu erdiki, besta erdikik, na mostu erdiki, besta erdikik, na sekule bukako alban. Zer? Mostia, limitei balzaek, gizarte honek. Oero zerrek. <risa> <risa> bai, e? es? Ni aldu inez? Adibidez molekulak, es? Ah, bale, hola. No, hori zinizmen badek, eh? bueno, hori ba zinizmen I hartu zeozar, Se la juun mosten, erdikik. Ah, vale. La mosto erdikik. Vale, vale, vale, la mosto erdik. vale, vale. Ah, vale, vale, vale, vale. No, Betiago, zantia, vale. neizte txikixi zen. Fizika nala bera, eh, sustot es, es, mm. oñela uciragon liburu dator ninguna. <risa> es que ixa. Bueno, <risa> sí, yo ezagardesian, como eh. cortar. <risa> o sea, o sea, no la te diziorra. Sí, el tao de la física, <risa> Eta <risa> et, hor, ba, partikula chiki chiki chiki tsuenak, diela, estak quarkak, dian, uh -huh. eta ya como que apurtu chiki quark, ya, cuarca, ya <risa> esin ya, portu, ya uh -huh. este, partícula que en sí dia, movida beste aldagai. Está aquí, está aquí mm -hmm. ya Oye, si yo te explico vienesga, expliqué, Bueno, las hay No hay explicar, eh Vale, vale Ya so ya Desconecta Se ose baldima Mostrío, eh Veste conto, eh Guc O guc Gizartí O en Humanía, eh Capacidad de ori Baldau, no, eh Ya Bueno, es. Yeah. bueno so se ose Ni imagínate so Se ose material A baldima so Se yeah. ose yeah. oh, eh Ya, yeah. <laughs> yeah, bueno Soy... Eh, Vale, ni hoy chingoneanda Surtoña Jonetxean. Bai, goz eh ner olartu yeah. ja. ez hartzen. Ja. Iba, zeiz bai geni txiet. Bai. Es, carrera a veces la sejor, hartu. Ni ezker tu dio zu hartzen mozue, yeah. eh? baino azkarri hartzen maiat? Eta paréntesis itxioño lenuo? Bai, tamañek, zaude, eh? Bai. Tamañitza. Sina limitia? Arduna hartzeako ordune bai, aviadura, ardura hartzeako hortan Abiaduriek ingrediente badec baina azkarri baldi maiju gizki giz. Azkarria bidula era. Bai, bueno. Eh, último tema, tema ugapu, osogapu, niste zerratu ni buruz, baina oso gapu, ser, ser. Eh, abia duria, ardua gartzeakor, dan. Ni zotzia gende carrera eh? Carreratan. Ba, ba. A ardua hartze karreratan. Ah, ja, ja, ja. saela Nik gori eskolatan hau muerto hongo, eh? Irakaz lehatzu gertatzun papel hartzen dugu eta hula? Eee... Eh, eh, bueno... Ah... Txakiet. Pues, ah, bale, bale, esu. Beste lagu gertzen. Ni no entenetzen. Anka gehiunaka. Horratik. E, Gara. Claro. Kau, esatik horren papel bat emateko okupau bideak. Yeah. Gizartien ah. claro, zeuten bohazun. Gizartien zeuten bohazun. Baina hala hori berriz ez zurtoinak guenok, eh? No. Ez, klaro, hau apuntaun gai bat. Hau gai bezala apuntaun gai bat. Ia estako den polazko Orduan, espirituela maila hori, vestidu humana. jende vale. hori... jende hori... Hori... Eh, oh, más o menos... Eskitzan nola definiu... Eh, Minji matei, noira. Intenta baiat. Ja hori esan da, berdin ja. Ia gurusun atosu ah, esan. O sea, ya... Todoestabienismue. Todoestabienismue.com eh, www.todestabien.com Hortxo gende bat... Todo está bien. Todo es perfecto. Yeah. todo está bien. Línea espiritual va de zela. Espirituala, o sea, todo. La y y él y se te y él le no se un besumostec, ¿te imagináis? Tayr vemos besumostec, imagináis. Y la lana, imaginaar del Helen. Bueno, esayo, eh. Bueno, bueno, ya, bueno, vaya, imaginaos el stock. La besumostec es de personas ahora no ajustáis, bueno, todo esto perfecto todo todo está bien. Todo está bien, tranquilo, todo es como tiene que ser. todo está bien. Maepea, <risa> vives hoy. Ya. Yeah. Eh, vebi, yeah. e tarde. Y bat, bat, bat. Daise, y jone Porcolars, que todo está bien. Todo está bien para ti. ¿No? Yeah. Eh? Well, para yeah. mí todo está bien. Yeah. Yeah. Ahí ya, así. Yeah, yeah, yeah. Es Orvasiok. Yeah. Yo... ese corrente anori? ¿Sonatis sube o es? Es, es, es, todo dice, Nick Nick, eh. ni, todo está bien, baño Nick, todo está Es lo que es Oriba. Acepta la realidad Ahora, ahora ni de torte Beso a tekin, sube sango no está eh. Bueno, es ondo seok, o hay si que beso a tekin ya Da, ori honarte este gambi chertin Sufrir Baño ori Hori hor hori hor Baino Baina, izan behar ditzio, izan behar hori? Galdetzen maldi maizik, izan, izan behar ez usazkeat. Bai. Galdetzen maldi bai. Ah, ja, ja, ja. Baina, todo ez da ben izta... A ver, todo ez da ben uh, negatibotik, gireak urritxe. Eh? Positibotik, bai, gaitela, non di gusten, tira, baina. Eh, bestela, askarregi <laughs> da ditzela, askarregi. Eh. I... I... Yeah. i Noa no ator. Ja. Yeah. Osa, mesu helarazten, bestiak, jakin, jakin barik, haber bestiak selartuko de moment. Vay o colectivo atzoati hitzite bezela oso arineti, ezela Ebeli, diroi esto en babondo a ti, a ti well. tranquilamente todo está bien, salin que eh. Ahí, hostia, bueno. Well. Eh, sí saesan. Sí saesan. Y Chile verdejo, le pensaste hostia, es que imagino eh... no, ahora mismo lo que está pasando en Palestina, no. Yeah. Todo está bien, todo es perfecto. Yeah. Es perfecto. Bai, es eso, vai. lo que está pasando ahora mismo. Bai. bai, hori. Neta pinxi jutais, ¿sabes? Ja. Pinxi jutais, neta, neta te. Ni, sadet un eta gambara mateti zainda, eh. Hombre, bai, me vaite testunguru komuniko tiene una nevera, ¿eh? Sadia's imageno Sultanikaus. Hemen bisiga, ordan Guesga anguak, eta ordan ni suri zatut eta es differentia, ni suri esan o ni esan beste testunguru baten, beste mm. baten ateria, es. Se digo ni pensaitor, pero bueno, suma, vale, vale, eh? Agur. Ah, bueno, ah, vale, es, a ver, con tu edad des, des, des, un go, un go. Es, venga, eh, dentro de esta ah, boca tu Minuto okay. Ni guste entxet eh? va, Vale, va, te estungulo de Vicente, hala Hori izatea, esta lehola ni suri izatea Oin, imaginau, habéis verba yien, Eta perfecciño en inguro, anda sea gana perfec perfecciño, la tu universo, esta quise Hori de, hori de Hori aldotu, venga, pues te guste, a veces te estungulo Comunicativo haten, ator, imaginau, palestinago Inmigrante batona, inche por la ganfamiliceana Hori de Tanik han, no sé, han dana perfecto Ola, senzu hortan segitzaten. Adibidez. Ah, gola. Vale. Adibidez. Ego, ez etorrit ere bai, palestina hori? Ez etorrit, ja? Ez etorrit. Etorri Eto barik. Telefonoz? Bari. Porque ez es que... Genozi si xo bat den aurrin... Eh, Ire... Personati itseinde, humano ateti itseinde. Tu vestido de humano. Bai, hola, jantzile. Itseinde. I... Eh, Nun di ulerzi hiperfezzi. Nun di ulerzi hiperfezzi uler xo hori. Bai. Nun di ulerzi. Porque ez es que igual berkoan... Igual, xeit liburu hori espliat, xo? Horxunak... Egu gita zitea? Ah, nik gita zitea gaina, ostia. Ah, Unpenien minutu zaila, haula hori, pixket horre ningun... Bueno, e... Urrumuak gala, ergoi egon. Ez, nola da lehen ez handozun konzeptu hori? Pentzamentu konzentraua. Ah, <laughs> prentzamentua. Vinga, prentzamentu, bota prentzamentu bat. Azlor, azkenengo prentzamentua, honen ningunan. Honen ningunan? Prentzamentua, eh? Prentzamentua, eh? Mm. Danadek. Vale, osantua. Eskerrik asko azor, eskerrik asko emar. Uru inguaten ingusio, Bai ez? Vai, Venga. Ayuk, ayuk. Venga.